A dózse palotájának fehére meszelt homlokzatába és gyöngykorallokat építettek, melyek a napsütésben milliárd színben pompázó apró tükör lapkaként ragyogtak. Nem volt nehéz megtalálnia. Tanaira felhágott a hegyoldalra vezető seteliste cipára, melynek végén lezárva a lépcsőzetes emelkedő teret ott állt a szikrázó palota. A lány megállt, és úgy bámulta az épületet, mintha nem látta volna korábban a trízei amakusztornyot, a fumi Eszau palotát, vagy akár a Tarasatói tükörbástját, melynek vaskos falába élő gyermekeket falasztatott Tammesau mester, Adrión nevezetes építésze. Cellini palotája, ha nem is tett túl ezeken, a hófehér és szürke korrelapoliszi sziriskók házacskák tengerében lélegzett elállító látványt nyújtott. Ám a máskoroj vidám épületen most hiába lengtek a celléniek és a rokon családjaik tarka lobogói. A színpompak csak volt. A falakra valójában némaság ereszkedett. Dacára a sok száz szolgálnak, kik inkább csak lábojhegyen sürögtek-forogtak, a mély gyászszal telt termekben és a szobákban. Tanaira körbe kémlelt, s úgy döntött, a biztonság kedvéért az egyik sikátorból, a csak nem a palota oldalára simuló csetínyé pávó felől közelíti meg a palotát. Kellett lenni valami járónak, amelyen keresztül a piacon vásárolt húst és gyümölcsöt szállítják a konyhára, gondolta, és nem is kellett csalódnia. A cselét kapott tárban nyitva találta, éppen friss halakkal tért meg egy kordé, oldalán a celliné címerrel. Tanaira játszik könnyedséggel siklott be az árnyékok fedezete alatt, úgyhogy senki sem vette észre, miként lopakodik fel a palota rideg, belső lépcsőcsarnokában, a felső, tenger felüli kerengőkre. Onnan már egyenes út vezetett a belső traktusokba. Lépteinek neszét elnyelték a drágas kepetarai és csáraszlavai szőnyegek, ahol pedig rideg márványon kellett tovasuhannia, ott a páduc ügyességével siklott a köveken. Egy-egy lépcsőfordulóban, vagy a folyosú szakaszon azonban megtorpant, nem kívánt belebotlani egyetlen bíbor és kékruhás szolgába sem. Egyenesen Cellini szobája felé tartott. Emlékezett még rá, az egymást követő fordulókban merre kell tovább haladnia, sová nem szabad betennie a lábát, hogy elkerülje az ügyesen telepített csapdákat, melyeket a tolvajok és orgyilkosok feltartóztatására helyeztek el a dózse hűséges emberei. A hű szolgák, mint például Fárió, gondolta a lány, s nem álta meg, hogy el ne masoljodjék a sötét lépcsőn. A jó Fárió! Nélküle most komoly kutyaszorítóba kerülhetne. Hoppá, egy fókáló, illetve valami, ami pontosan úgy fest itt a forduló cirádás boltíve alatt, mint a lenne. Nem érhet hozzá, mert azonnal mozgásba hozna egy gondosan elrejtett csapóajtót. Akkor aztán zuhanhatna, és nem is akart belegondolni, micsoda ősi mélységes mély pincék alján állapodna meg arra a kis időre, Míg az ott tanjázó, napfény sosem látott teremtmények végeznek vele. De szerencsére az ifjú kardforgató ostoba gyermekként fecseget ki mindent, amit csak tudott a palota titkairól, az igéző tekintetű nomád boszorka előtt. A jó fárió tulajdonképpen nagy pár, hogy nem jutalmazhatta meg mindazzal, amire az ábrándos tekintetű Adrióni vágyott. Pedig a testre nem tiltakozott volna. Sőt, mégsem. Kán Morganre ezt sohasem fogja megérteni. A ne persze, csak kedvesen, mint gondos bácsi az ő ostoba hugocskájára. S éppensége, ez fájt az egészben a legjobban. Fárió csalódottan tért vissza Betram törzséhez, nem is sejtve, hogy a szerető bácsi nem vérszerinti testvérrel boszorkálnak. Fáriónak jó szeme volt az ilyesmihez. Ha még néhány napig őrtüzek lámbjában marad, bizonyára rájön mindenre. Így azonban a lány tovább őrizgette titkát, hol a kétségves és legmélyebb bugyraiban fetrengve, hol pedig a reménykedés áttetsző szárnyú pillangóit kergetve. Felsóhajtott, s fejét megrázva a folyosón. Mielőtt azonban elérte volna a dózse szobáját, minden óvintézkedése ellenére is, csak nem belebotlott egy sebb arcú, velencés öltözetet viselő testőrbe. A férfi alig két karnyújtás nyira tőle, megtorpant, bereszimatolt a levegőbe. Aztán rövid toporgás után vállat vont, és elsietett a fogadótermek irányába. Danaira fellélegzett. Tudta, hogy most már csak percek kérdése lehet az egész. Amikor besurrant a félig nyitott ajtón, azonnal megcsapta orrát a velencések andalító illatvize. Fülig elpirult, ahogy az emlékek előtörtek. Fárió verejtékező arca, melyen a szenvedés összes stációja elsuhant már. S az illat. Ó, öregisten, az illat! ami megszédítette néhány órára. Gyorsan elhessegette magától az emlékeket. Kivont a leghosszabb tőrét, és az ablaknál álló görnyedhátó öreg emberhez osont. Ősz férfi volt. Nem akkor, hanem a fájdalom törte meg. Tanaira kígyóként előre szökkent, és a következő pillanatban a törhegye már is a dózse torkának feszült. Cellini nem tűnt meglepetnek. Csak ősz szemüldökét vanta fel felcsodálkozva, mint aki bosszankodva konstatálja, hogyan lephették meg ilyen könnyedén. A kés azonban szemmel nem nagyon zavarta. – Mire válsz? – kérdezte fásultan. – Nem fogok védekezni. – Nem is nagyon lenne rámódod – jegyezte meg a lány, de azért enyhített valamit karja szorításán. – Nem akarlak megölni Cellini? – Valóban. A Dózsa cílikusan elmosolyodott. Pedig mindkettőnknek jobb lenne, ha megtennéd. Nekem nem kellene szembenéznem a szégyennel. Te pedig talán túlélnéd ezt a kis kalandot. Megpróbált sondítani. A kíváncsiság úgy látszik erősebb a halál is. Ki vagy te? Kröcs küldött. Tanaira egy pillanatig habozott. Kevés ideje maradt nem akarta felesleges magyarázkodással vesztegetni a maradékot. Röcs ellensége vagyok, jelentette ki végül, remélve, hogy ezzel megtalálja a varázsszót. Megtalálta. A dózse kihúzta magát, már amennyire azt a nomád lány szorításra engedte. Az ellensége? A hangja szinte vibrált. Tanaira érezte, hogy egyre nehezebb lesz így tartania. Miféle ellensége? Tudom, mi történt, mondta a lány. Tudom, miért kell a lányodat felármaznod Krücs bujavágyainak. De ne félj! Corellapolis nem lesz a zsákmánya. Cellini nagyot nyölt. Jól van, úgy látom, meg fogjuk érteni egymást. Most tedd el ezt a tört, kérlete a lányt. Én pedig megígérem, hogy nem kiáltok az őrökért. Tanaira szónékül az övébe tűzte a fegyvert. Ahogy megfordult, hogy szemtől álljon végre titokzatos támadójával, a Dózse megreszkedett az izgalomtól. Számára el nap, és különösképp a következő, nem volt egyéb, mint a megaláztatás elviselhetetlen, végletekig nyújtott színjátéka. A karasz holnap reggel kíséretével át kell a csatornán, és tiszteletét teszi a Dózse felcicomázott palotájában. Egyúttal megkéri leánya szirénnek kezét, akit minél lábbal az ősi szokásoknak, már is ágyasának tekint, s előtt citadellájába cipeltetett. Horstov a színeátők. a reménytelenség megfosztotta minden életkedvétől. Nem csoda hát, ha most kedve fogadta a fordulatot. Talán akad mégis némi remény. Egy vájos lányt látott maga előtt bárha koszos köpeny fette is testét. Vékony arc, hatalmas barna szemek, a velencés még életében nem látott ekkora szemeket. Nomád, a döbbenten. Gyermeken, mi dolgod itt? Tanaira elmosolyodott. Igyekezett legmegnyerőbb, legszelidebb mosolyát magára ölteni, melyről jól tudta az esetek többségében ellenállhatatlan. Mint például most. Egy ajánlatot hoztam számodra, mondta. Algatom, Jócs harcosai holnap, immár törvényesen megszállják a várost. Leányoddal a karasz kezébe került polisz, A törvények értelmében át kell ruháznod rá a dózse színet. Tisztában vagyok vele, szülte fogai között kedvetlenül Cellini. Ha csak azért tetted meg a hosszú utat hazádból idáig, hogy ezt elmondd nekem, hát csalodnod kell Bályos gyermekem. Szó sincs úr, Az ajánlatom tétje a város. Gorellapolis. Ezt vagy érted? Egyszerű. Ha megegyezünk, megszabadítjuk Gorellapolis-t Krocs uralmától. De egyszer s mindenkorra. Megszabadítjátok. Kikről beszélsz? Tudod jól, nemes Dózse. Átvonalást kérünk. Élelmet, támogatást, szállást, és aztán majd néhány hajót is. Cellini elgondolkodva méregette a bájos hajadont. Bátor, gondolta. Bátor, és fölöttébb tapra esett. Van benne valami... Bár olyan egyszerű lenne minden, mint ahogy azt hiszett gyermekem, vasarodott el aztán, amikor úgy döntött, sajnos nem veheti komolyan a lány egyetlen szavát sem. De a dolgok nem ilyen egyszerűek. Kriocz legyőzhetetlen. Sokan próbálták már megállásra kényszeríteni, de ő mindig győzedelmeskedött. Hol vannak ma már az ellenségei? Hol van Szutányics herceg, a partvidék atya? Az ifjú Belgor herceg? Hol? Elvesztek, mert kriott szövetségesei, ez bizt ránk, vágott közvetanaira, ügyet sem vetve a dózsa ellenkezésére. Meg tudjuk csinálni, erről biztosíthatlak. Csak azt kérem, ad hírül népednek, hogy ne támadjanak ránk. Nem ellenségként jövünk, nem korrelapol is takarjuk. Hanem, villant meg az öreg szeme. Nem tud kivetkezni önmagából, ízig-vérig, uralkodó, ötlött Tanaira eszébe, és magában elismeréssel adózott a várost évtizedek óta vezető férfi előtt. Nekünk reszon kell. Ó, a kincsek, nevetett fel Szárazon Cellini, és visszafordult az ablakhoz. Odaként a parton ezrek tolongtak a mólóknál. A talán nem is léteznek. Nem ismerek senkit, aki látta volna őket, risszatért a szigetről, hogy beszámoljon róla. Talán mégis. Tanaira hangja megremegett nem. Arra gondolni sem szabad, mi történik, ha véletlenül mégsem. Ez már a ti dolgotok, legyintette a dózse. Ha ti mesebéli kincsek után kajtottok, tegyétek csak. De azt mondod, ha engedünk átvonolni benneteket Correlapolison, Cserébe megszabadítatok, Röcstól? Pontosan. És a lányom? Cellini hátrafordult. Ránca szemében zölden villant a napfénye. Vele mi lesz? Tanaira levigyeztette ajkait. A tanástalanság és a bizonytalanság jele volt ez nála, bár erről Cellini nem tudhatott. A lányod nagyura? Na igen... Ha egy kis szerencséje lesz, túléli, mondta a tanaira falka. Talán. Mi csupán a város biztonságát szavatolhatjuk, havozott egy pillanatig, bár a halcnak kétségtelenül lesznek áldozatai. Nem, ezt nem kellett volna mondania. Celéni elfordult tőle, és a lány azt hitte azért, hogy elrejtse könnyeit. De amikor megszólalt, hangja kemény volt, és elszánt. Ha a esik, veletek harcolok addig, még krocst meg nem találom. És akkor? Nem fejezte be, de Tanaira így is tudta, mire gondol.